А другий рядовий солдат — гвардієць. Офіцер був у рудому кожушку, у смужковій шапці, збитій із спітнілого чола геть аж на потилицю. Максим помилився щодо німецьких чобіт. Офіцер був у дебелих англійських черевиках. Він тримав у руці револьвера, розмахуючи ним, і раз по раз озирався назад. Солдат йшов з фінкою на поготові, теж спітнілий, але в шинелі та шапці у шанці, і теж в англійських черевиках. Вони дуже поспішали, але догнавши Максима, стишили ходу і йшли якийсь час поруч, мовчки. А тоді враз офіцер зайшов наперед, скомандував Максимові. «Стой!» і вилаявся. Максим встав. «Ти чого повзеш, як черепаха, сволоч, га? Максим знизав плечима і прохрипів іронічно. — Хіба не бачиш? То — То-то, що бачу. І, наставивши револьвера в груди, — Ти куди йдеш? — Хіба не бачиш? От ти зараз побачиш, гад, як я тобі вліплю всі кулі, що є у цьому ось розговорному апараті. — Ти куди йдеш, питаю? — До німця? Уяви собі, що ні. Я йду до своїх, так як і ти. Офіцер заргадався, а за ними солдат, тим часом озираючись. «Ідь ти, а перед цим ти куди йшов, га? Теж туди, куди йти. Що? Ти ж йшов туди, а я сюди». «То тобі так здається, браток?» — зітхнув Максим. «Що? Що ти мені говориш? Я, брат, бачу, і тебе наскрізь бачу». Максим сонно-глузливо. «Можливо. Тільки як же це ти йдеш у тумані, а все бачиш». А я от скінчив академію, брат, і ніхріна не бачу. Офіцер покліпав на Максима очима, а тоді сердито сплюнув і нічого не сказав. Помовчав озираючись, а тоді, ну добре, от ми там тебе спитаємо. А ну, нишень, швидко, марш вперед, і піддав під груди револьвером, аж Максим спалахнув, зупинився, закипів увесь, але стримався лише подивився в очі офіцерові довгим поглядом і спитав тихо. — Ти й німців штовхав уже цим розговорним апаратом? Солдат засміявся, а офіцер зніяковів і замаскував ту ніяковість брутальним матюком. — Іди, йди! Подивимось, що ти заспіваєш там. — Де там? було для Максима цілком зрозуміле і не потребувало коментарів. Він ішов попереду і гарячково ворушив мізком, шукаючи виходу із ситуації. Він збагнув свою трагічну помилку. А помилка була в тім, що він говорив із цими аргатами по-українському, і з його мови було видно, що він інтелігент. Цього цілком досить цим людям, щоб поставити кого завгодно під сумнів і злобно розстріляти. Адже ж за це йому все життя зламано. Ну, як дідуть туди то там знайдуться проти нього і більш конкретні аргументи. А офіцер і солдат підганяли Максима. Вони вже були певні, що впіймали якусь велику рибу, саме виходячи з тих міркувань, що та риба говорила по-українському, але не по-простому, не по-селянському, а так, як говорять, оті ті найзатятіші ворогі системи, яку вони захищають. Офіцер, мабуть, дедалі більше те розшолопував, щоб сконтролювати, офіцер зупинив ще раз Максима і запитав, «Чи не якимсь начальником поліції був, га?» «Я, брат, більшим начальником був», – відповів глумливо Максим. «Я орденоносцем був, у Сталіна». «Гм, Блюхер, он теж орденоносцем був, у Сталіна», – буркнув офіцер. «А от як ти говориш, га?» «Ясно, брат, все ясно. Ану марш!» і вони вели його крізь туман десь туди, де знаходилось оте там. Та дедалі офіцери-солдат усе більше нервувалися. Вони поривалися йти швидко і могли йти швидко, але їхній бранець не міг. Видно було і їм, що не міг. І офіцер несумовитів кипів, кусав губи, озираючись тривожно назад і по боках, дослухаючись у тумані. Максим бачив, що його охоронники проймалися все більше злістю, і думав, от набридне їм вести такий трофей, і вони візьмуть та й пристрелять, і все. Що їм, цим героям? Хто з них спитає? А якщо спитає, то ще й похвалить. І ця імовірність ставала все більш реальною. Та ось ліворуч у тумані з'явилась хата і двір, і ще хата і двір. Той, скомандував офіцер. Стали. Офіцер із солдатом пішли до двору, а Максима лишили стояти посеред шосе. Вони почали спинатися на пальці, заглядаючи через паркан та роздивляючись, що там було у дворі. Потім солдат зайшов у двір, а офіцер командував ним через паркан, щось показуючи та коригуючи. Максим мляво зробив крок уперед. Як добре, що він босий, не чути ні тупання, ні чугання. Ще один крок, ще один, озирнувся. За туманом нічого не видно. Тоді він скільки духуч курнув ліворуч, чийсь двір, у садок, і канув у тумані, як шах у воді. «Ідіть собі, хлопці, самі з Богом, ха-ха-ха! Але тепер, брат Дудки, – щоб я так легко знову вскочив у пастку. Ні-ні! Намагаючись не збитися, Максим садками піднявся нагору і пірнув знову у той ліс, де його двічі вже спіткала така невдача. Якийсь проклятий, зачарований ліс. Але він, Максим, однак не мав на вибір нічого ліпшого. Та й не вірив він ні в які чари, ні в яку містику. І знову почувся той гомін, що він його вже раніше чув попереду, десь там, куди йому треба було йти. Що то за проклятий гомін? І де саме він? Добре, він піде на той гомін. Посуваючись від дерева до дерева, Максим ішов на той гомін, ішов на південь, саме туди, куди йому треба було йти. Ішов просто на небезпеку, з відкритими очима, раз її вже не можна було обминути. А як Гомін був уже зовсім близько, Максим ліг на черево і поповз ще трохи, а тоді влігся під кущами і так лежав на снігу, під рясними і низькими кущами глоду, напружуючи зір. Але за туманом нічого не бачив, та зате добре чув, слух його, натренований як у дикої істоти і напружений до останнього ступеня, Чітко вже розрізняв у тому звуковому хаосі окремі звуки, виразно чув людський кашель і шмаркання, хрупіння і фуркання коней, скрип полосків, матюки на різні голоси, окремі слова команди і навіть слова розмови. То були військові, якась частина чи що, вони не рухалися, а стояли, над чимось вовтузячися. Над чим вони там вовтузилися? Максим проповз ще трохи і знову заліг під кущем. Туман теж уже зрушив і почав котитися під натиском ранкового вітерцю. Він клубочився і йшов то густішими, то рідшими хмарами по землі, починаючи вже рожевіти від сонця. Ось у розриви цього туману вдарило сонце снопами проміння, сліпуче, освітивши площу перед Максимом. І Максим мало не скрикнув. Просто перед ним ось тут зразу спочатку замерхтіли автомати і манірки, карабіни і рушниці ПТР та багато різної іншої зброї. А тоді вже зарябіли солдати і цивільні, що ту всю близькітливу зброю тримали на ременях за плечима чи носили в руках. Уся лісова дорога, що стелилася перед Максимом, тими солдатами і цивільними, підводами, хурами на санях і на возах, кіньми, коровами. Максим улип ще душі в сніг під густими кущами і намагався не дихати вгору, щоб парою не видати себе. «Міліція і війська веде, відзначив Максим, розглядаючи солдатів і цивільних. Чого ж вони тут? Бач, вони вгналися сюди, мабуть, рятуючи награбовані манатки. І ось тепер застрягли тут на цій лісовій засніженій дорозі. Понад дорогою стояли розбиті машини, з чого видно було, що тут проходили недавно і інші війська. Виходило, що ця дорога, перетинаючи ліс у поперек, зв'язувала якісь два великі шляхові магістралі.